Szervusztok! Jó újra itt lenni veletek, látok pár új arcot, lehet, hogy én is az vagyok akkor nektek, akkor bemutatkozom, Gémes Tamás vagyok, Vácról jöttem a családommal, végre sikerült a Sárit meg a gyerekeket is elhozni. Ha látok egy ilyen felhőnyi kisgyereket, azok az én fiaim, valahol, valahol most a gyerekszolgálatot teszik próbára. Nagyon örülök, hogy itt lehetek újra. Nagyon szeretjük ezt a gyülekezetet, és titeket is. Én nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. Úgy tűnik, hogy ma befejezzük Jósói könyvét, így együtt. A 24. fejezet az, ami ránk vár. Én nagyon szeretem ezt a könyvet. Hogy tőle, nem én választottam, hogy ez legyen most, de nagyon örültem neki. Különösen így ez az utolsó fejezet nagyon kedves nekem. Imádkozunk, és akkor nézzük meg, hogy mit szól Isten éjjel hozzánk ma. Úr Jézus, köszönjük ezt a Kiváltságot, hogy megállhatunk előtted, hogy az Igéd az a kezünkbe lehet, és köszönjük, hogy tele van a szíved jó tervekkel az életünkre nézve. Uram, az az imánk, hogy taníts minket ma az Igéd által, és a lelket szolgáljon a mi szívünknek. Taníts minket a te útjaidon járni, tanítsd a mi kezeinket harcolni, Uram. Látod, hogy gyengék vagyunk, Uram mesendőek, a lelkünk kézde, a testünk erőtlen, és kérlek ezért, hogy erősíts meg minket a te erőddel, törzsbe minket a te lelkeddel. Hívj el újra, hogyha kell, Uram, hadd halljuk a Te hangodat, és köszönjük Uram, hogy nagy a kegyelmed mi rajtunk, Uram, olyan sokszor elrontjuk, de köszönöm, hogy újra és újra jöhetünk hozzád, és a Te szereteted az nem változik felénk. Kérlek, taníts minket, áld meg ezt a gyülekezetet, hadd növekedjünk lelkileg, hadd növekedjenek számban is. Imádkozom Uram, hogy megtapasztalják mindazt a tervet, ami, ami rájuk vár. Uram. Köszönöm, hogy hogy szereted őket, Uram. Köszönöm, hogy kedves ez a gyülekezet neked. És áraz királyukat a kegyelmedet, Uram, még Jézus nevében. Amen. Na, hát Józsui könyvének a vége felé járunk. És Józsui itt már egy öreg ember, amikor ezt a részt olvassuk róla. Ő egy, ő egy kiváló példa arra, hogyha valaki egy, egy, egy hőst keres az életére, akit követne, egy szuperhőst, aki aki egy jó példáként jár el előtte. Józsói egy ilyen ember. Most itt a 24. fejezetnél Józsói már megöregedett, 110 éves. De nem tudom, hogy vagy vele, engem nagyon bátorít egy olyan ember élete, aki végigjárta az életútját Istenel, és az élete végén is úgy szereti Istenet, mint az elején, hanem jobban. Sőt, egy olyan ember, aki, akinek az élete ugyan nem bűntelen, de mégsem arról szól, hogy kudarcot vallott mindenfelé, hanem Isten hűsége látszik az életén. Ilyen ember Józsui, aki egy, egy győztes keresztény életnek a mintáját tárja elénk. Ez a könyv is tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan élhet egy keresztény ember a lelki életét Istennel. Józsui megöregedett, de itt a halála előtt, egy beszédet mond a néphez a múlt, alkalommal a 23. fejezetben egy részét már megnéztétek, és most a 24. fejezet lesz ennek a beszédnek a második része. Ez a könyv egyébként bemutatja Józsué életét, de az ő élete még korábban kezdődött, tehát nem az elejétől rögzít Józsué könyve. Ugye ő Egyiptomban született, fogságban született, és itt, amikor az élete végén meglátjuk újra, ő egy szabad ember, és abban a abban a sikerben áll, amit Isten rajta keresztül elvégzett. Elfoglalták az ígéret földjét, és győztesek. Gyakorlatilag a fogságból eljutott egy győzedelmes életbe. És nagyon kívánom, hogy mindannyiunk élete erről szóljon, hogy elindultunk az elveszettségből, és eljutottunk egy győzedelmes keresztény életbe, és sikeresen fejezzük be ezt az utat. Ugye Mózes, amikor átadta neki a stafétát, három feladattal bízta meg. Az egyik, hogy keljen át a Jordánon, Utána az, hogy foglalja el a földet, és harmad részt, hogy ossza ki ezt a földet, amit meghódítottak. És Józsué mind a hármat elvégezte. Amit Isten rábízott, Józsué elvégezte. Erről már beszéltünk egyszer, amikor én tanítottam, hogy Isten, amit ránk bízott, azt kell elvégeznünk. És ezért nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi a mi elhívásunk, hogy Isten milyen feladatot bíz ránk, hogy abban álljunk meg hűségesen. Ha nem tudod, érdemes megkérdezni Istent. Pálaposul az élete végén le tudta írni ezt a mondatot, hogy azt a nemes harcot én megharcoltam, a hitet megtartottam, és végül eltétetett nekem ez a, a győzelmes korona. Én azt szeretném, hogy ezt az életem végén el tudjam mondani, hogy azt a harcot, amit Isten rám bízott, azt megharcoltam, a hitet megtartottam, és eltétetett számomra jutalom. Itt József egy búcsú beszédet mond, mint egy győztes hadvezér, és nem azért mondja, hogy most ő újra a középpontba kerüljön, egyáltalán nem ő. Aggódik azért a népért, akit Isten rábízott. Izrael miatt mondja el ezt a beszédet. Idős korára Józsói ugyanolyan erős maradt. Itt nem egy gyenge ember beszél. Egy ember viszont, aki nagyon féltve szereti ezt a népet, akárcsak Isten. Öh. Azt mondja a zsidók 13, a hetedik verse, hogy ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdetik nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Józsué az élete végén tart, és egy igazi példa most Izrael számára. Emlékeztek, ő és kálebb volt, ők a vének itt Izrael népében. A következő nemzedék az ilyen 70 év, 80 éves a legidősebbje, ugye? Az a nemzedék, ami Káleb és Józsué nemzedéke volt, meghalt a pusztában. Tehát ők ketten állnak, mint idős vének a gyülekezet előtt, itt Izrael gyülekezete előtt. És, azt mondja, és ezt a beszédet érdemes a szívükbe zárniuk, akárcsak nekünk. Na nézzük meg, ez a beszéd az úgynevezett Sikemi Országgyűlés, amikor összehívja Józsué Sikembe az egész népet, és beszédet intéz hozzájuk. Ez egy profétikus üzenet. Úgy fogja Józsué elmondani, hogy ezt mondja az Úr. Nem a jövőről beszél, amit általában gondolnánk egy profétikus üzenetnél, hogy majd mi fog történni veletek. Nem csak ezt jelenti a profétai üzenet, hanem az az üzenet, ami Isten től jön. Ezt is proféti üzenetnek nevezzük. Na nézzük meg az első 13 verset olvasom egyben. Sikenbe, egybe. Józsué összegyűjtötte Izrael minden törzsés sikembe, egybehívta véneit, családfőit, bíróit és előjáróit. Odaálltak Isten színe elé, akkor azt mondta Józsué az egész népnek: Így szól az Úr, Izrael Istenem. A folyamon túl régen atyáitok Ábrahámnak és Náhornak az atya, Tári, és más isteneket tiszteltek. De kivettem atyáitokat, Ábrahámot, a folyamon túlról, és végigvezettem Kánán egész földjén. Megszaporítottam utódait, <coughs> Izsákot adtam neki, Izsáknak pedig Jákobot és Ézsaut adtam. Ézsaúnak a szérhegységet adtam birtokul, Jákob és fiai pedig lementek Egyiktomba. Majd elküldtem mózes és Áront, és megvertem Egyiptomot, ezt vittem véghez közöttük. Azután kihoztalak benneteket, kihoztam atyáitokat Egyiptomból, és eljutottatok a tengerig. De üldözték atyáitokat az egyiptomiak harcikocsikkal és lovasokkal a vörös tengerig. Akkor az úrhoz kiáltottak segítségért, és a, segí és a sötétséget bocsájtott közétek és az egyiptomiak közé. Rájuk keresztette a tengert, és elborította őket szemetekkel láttátok, hogy mit tettem Egyiptommal. Azután a pusztában laktatok hosszú ideig. Majd bevittelek benneteket az Emóriak földjére, akik a Jordánon túl laktak, és azok harcoltak ellenetek. De a kezetekbe adtam őket, és birtokba vettétek a földjüket. Őket pedig kipusztítottam előletek. Azután fölkelt Bálák, ciporfia, fia, Muáv királya, és harcolt Izrael ellen. Elküldött, és hívatta Bálámot, Beorfiát. Hogy átkozzon meg benneteket. Én azonban nem akartam hallgatni bálámot, én nem akartam meghallgatni bálámot, hanem meg kellett áldani a benneteket, és így kimentettelek benneteket a kezéből. Azután átkeltetek a Jordánon, és elérkeztetek Jerikóhoz. Hadakoztak ellenetek Jerikó polgárai, az Emóriak, a periziek, a kánoániak, a hetiták, a gírgásiak, a híviek és a jebusziak. De a kezetekbe adtam őket. Rettenetes félelmet bocsájtottam rájuk, és az futamította meg az Emúria két királyát. Nem a kardot, nem a te ijjad. Földet adtam nektek, amelyen nem ti dolgoztatok, városokat, amelyeket nem ti építettetek. Mégis letelepettetek bennük szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti mégis ti róluk. Józsué oda hívja Izrael népét sikembe, és egy Beszédet intéz hozzájuk. Gyakorlatilag egy történelemórát tart. Elmondja Isten munkáját egészen Ábrahám idejéről, ahogy Isten elhívta Ábrahámot úrvárosából. Egészen addig a pontig, ahogy Isten Józsain keresztül elfoglalta a földet. És nézd meg ezt a beszédet, hogy hogyan szól Isten. Csupa egyes szám első személy. Így szól az úr. Kivettem atyáitokat, végigvezettem Kánoán földjén, megszaporítottam utódaidat, elküldtem Mózest, megvertem Egyiptomot, ezt vittem véghez közöttük, kihoztalak benneteket, ezt tettem Egyiptommal, majd bevittelek benneteket az Emúrdia földjére. Nem akartalak megátkozni, hanem meg kellett, hogy áldjon titeket, kimentettelek, és aláhúztam ezeket az igéket, mindaz, amit Isten tett. Ez egy beszámoló Izrael történetében arról, amit Isten vitt véghez rajtuk keresztül, és bennük. Amikor olvastam ezt a történet, mondom, ez nem semmi. Ennyi minden. Isten csodálatos dolgokat tettél. És gyakorlatilag olyan, mint ami, amiről a mi bizonságtételünk is szól. Ahogy Isten velünk cselekedett. Nekünk is van egy ilyen történetünk. Ahogy Isten utánunk jött. Ahogy énekeltük most is. Megragadott minket, és nem engedett el. Ahogy Isten bajokból kimentett minket. Ahogy szorongatott minket az ellenség, de Isten szabadulás szerzetén. Én azt gondolom, hogy nektek is vannak ilyen történeteitek. Tudjátok, mi hiányzik ebből a történetből? Valami hiányzik innen. Nem is kevés dolog. Ízre bűnei. Ez a történet arról szól, amit Isten tett velük, de az nincs benne, amikor ők védkeztek Isten ellen. Ahogy ők lázadtak, ahogy ők panaszkodtak, ahogy ők kétségbeestek, amikor a vörös tengernél voltak, emlékeztek? Vagy ahogy a pusztában zúgolódtak, vagy ahogy odaértek Kádes-Barniába, és nem hittek annak, hogy Isten nekik adja a földet. Hány és hány védket írt korábban le az Ige? De itt, amikor Józsué beszámol Isten munkájáról, ezek a bűnök már nincsenek ott. Ahogy Józsué látta az ő történetüket, a bűnök már nem voltak ott. Józsué, Héberül, Joshua, a mi megváltónak Jézusnak is a neve ugyanaz. És ahogy Jézus látja a mi életünket, az pontosan ugyanilyen. Isten, amikor rólunk gondolkodik a bűneinkről, többé nem emlékezik meg. Azt mondja Jeremiás könyve hogy egy új szövetséget köt velünk Isten, amikor már nem kőtáblába írja a törvényt, hanem a szívünk hústáblájára. És azt mondja Izraelnek, hogy többé a ti bűneitekről nem emlékezem meg. Isten úgy döntött, hogy odaadja az ő fiát, ami bűneinkért, hogy Jézus vére tisztára mosson minket. És amikor ránk néz az Úr, már nem bűnöket lát, nem kudarcot és kütlenséget, hanem Isten igazságát látja rajtunk. Jézus Krisztus tisztaságát. Krisztusban lát minket. Ez azt jelenti, hogy Isten igazságát örököltük, hogy ugyanaz az igazság a miénk, mint Jézusé. Ez azt jelenti, hogy olyanok vagyunk az Úr előtt, mint akik sosem védkeztek. Ez megdöbbentő, nem? Ez a kegyerem, ez a kiváltság. Isten úgy döntött, hogy a bűneinkről nem emlékezik meg. Máshelyen az ige ezt úgy mondja, hogy elvetette az úrami védkeinket olyan messzire, mint napkelettől napnyugat. Hogyha a Föld bolygón meg akarod keresni a kelet kezdetét, akkor el kell kezdened keletre menni, de sose fogod elérni azt. Vagy ha a nyugatot akarod elérni, mindig mehetsz az egyenlítő körül, de sose fogod elérni azt. Napkelettől napnyugat végtelen távolságra van. Oly messzire vetette el Isten ami bűneinket, mint napkelettől napnyugat. Másén az Ószövetség azt mondja, hogy a tenger mélyére vetette Isten ami védkeinket. Keresett egy jó mély Isten levetette a védkeinket és kiírta, hogy tilos horgászni. Ő nem hozza föl a bűneinket soha többé. Amikor ránk néz, nem emlékezik a bűneinkről. Én olyan hálás vagyok neki, mert hosszú listát lehetne arról írni. És így már nekünk is van egy ilyen történetünk, ami Isten hűségéről szól, és nem a mi kudarcainkról. Én tudom, hogy neked is van egy ilyen történeted. Ahogy megtértél. Ahogy Isten ment utánad, is, ahogy te próbáltál elfutni előle talán, ő ment utánad, is nem hagyott el. Lehet, hogy ahogy éveken át lázadtál, ő ott volt mellette, és hívott magához. És amikor végre igent mondtál, Isten elkezdett egy munkát az életedben. Amikor megszorultál, ő ott volt. Amikor kétségeskedtél, ő, volt, ő ott maradt, és nem hagyott el. A szeretete nem múlt el. Isten hűségének története. Ezért mondja a Zsoltárok könyve, hogy az Úr szeretetével van telve a föld. Remélem, te is így látod a saját történetet, hogy uram, olyan hűséges vagy hozzám. Ha Isten úgy döntött, hogy nem emlékezik a bűneidről, akkor próbálj meg te is elengedni azokat. Sok ember hivázik azzal, hogy szorongatja a múlt bűneit, és nem tud megbocsájtani magának, vagy nem tud megbocsájtani másnak. Az egy hiba, amikor egy ember a múlt bűneivel még mindig tusakodik. Pedig Krisztusban, ha megvalljuk a bűneinket, azt mondja János 1-9, az 1 János 1-9, amikor mi megvalljuk a bűneinket, ő hű és igaz. Megbocsát és megtisztít minden gonosságtól. Ezt mondja utána, így folytatódik József könyve, most ezért, 14. vers, az urat féljétek, és őt szolgáljátok, tökéletesen és igazán. Távolítsatok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. A akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktatok. De én és az én házam népe, az urat szolgáljuk. Nagyon tetszik nekem ez a rész. Ugye el tudom képzelni józsui a szenvedélyét, ahogy ezt mondta. Felsorolja azokat a cselekedeteket, amit Isten telt, Isten hűségét teszi eléjük, és azt mondja, most, hogy látjátok ezt, ez alapján döntsetek. Kit akartok szolgálni? Döntsétek el, hozzatok majd döntést. Ezt mondja itt, hogy most ezért, halván ezt, tudván ezt, amikor emlékeztek Isten munkájára az életetekben. És egy kihívást intéz eléjük. És azt mondja, hogy Isten hűséges, látjátok, mit tett Isten? Most ezért döntsétek el. Ha Ő ennyi jót tett veletek, akkor minket ez egy döntés helyzetbe hoz. Nekünk döntenünk kell. Isten jóság a megtérésre ösztönöz, mondja a, a római levél. Ha Isten ennyire jó, akkor bizony, Előttünk is ott van ez a döntés. Nekem nagyon tetszik az, és ritka, amikor úgy érzem, hogy a szívem ezen a helyen van, hogy úgy élhetek keresztény életet, hogy hálás Istennek a szívem, és ez motivál mindenre, amit teszek. Én azt gondolom, hogy ez a legklasszabb kereszténység, amit egy ember élhet. Amikor telve vagyok Isten jóságával, hogy le vagyok nyűgözve Istentől, és ez motivál arra, hogy Uram, én nem akarok senki másnak élni, csak neked. Azért mondom ezt, hogy ritkán tart itt a szívem, mert az ördög annyira szeret ebbe belekavarni. Hogy így üt innen, üt onnan, és valahogy így leveszi a szemem arról, hogy Isten tulajdonképpen annyira jó, hogy lenyűgöző. De valahogy ez a történet vissza viszi a szememet rá, hogy Isten szeretete tanít engem arra, hogy másokat szeressek. Isten irgalma tanít arra, hogy megbocsássak másoknak. Isten ereje és szentsége motivál arra, hogy hogy én is szentségbe járjak. Hogy le legyek nyűgözvetőle, hogy nincs hozzá hasonló. Én azt gondolom, hogy az istene való kapcsolatunkban mi a válaszadók vagyunk. Ő az, aki kezdeményez, és minket válaszadásra von. Azt mondja az új szövetség is, hogy mi nem ismertük a szeretetet, de abból ismertük meg, hogy ő előbb szeretett minket. Ez minket arra sarkal, hogy mi is viszont szeressük Istent, hogy azt mondhassuk, hogy Uram, én teljes szívből, teljes erőből, teljes lelkemből szeretlek téged, mert megismertem azt a szeretetet, amivel te engem szeretsz. Lehet, hogy nem fog tetszeni ez a kifejezés, de attól még igaz. Mi tartozunk Istennek. Ugye nem szeretünk tartozni, különösen akkor, hogyha ez egy bank. Mostanában az emberek mérástak, mérástak magukat anyagilag, hallottuk a híreket, minnyire szorult helyzetbe tudtak kerülni emberek a hiteleik miatt. És lehet, hogy nem örülsz neki, ha azt mondom, hogy bizony Istennek is tartozol. <gül> Jó sokkal. De ez egy egészen más helyzet. Hadd olvassak föl nektek egy pár ige verset. Az 1 János 2.6 az első ilyen ige vers. Azt mondja a Biblia itt. Aki azt mondja, hogy ő benne van, aki azt mondja magáról, hogy Krisztusban van, annak magának is úgy kell élnie, ahogy ő élt. Figyeld meg ezt, hogyha mi Krisztusban vagyunk, mi újjászületett hívők vagyunk, akkor, akkor úgy kell élnünk, ahogy ő élt. Ez nem azt mondja, hogy az a feltétele, hogy Krisztusban legyél, hogy úgy élj, ahogy ő. Ne, hogy ezt híd, mert akkor a törvény alatt jársz. Ez nem ezt mondja, ha újjászülettél, Krisztusban vagy, akkor Isten arra hív téged, minnyájunkat, hogy úgy éljünk, ahogy Krisztus. De nézd meg, van egy másik direktebb, még a három, egy 3, 1 János 3.16 is erről szól. 1 János 3.16 Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Na, itt már konkrétan ezt a szót is használja az igen. Hogy tartozunk Istennek valamivel. Ha ő, Jézus Krisztus, ami királyunk, az életét adta értünk, akkor mi bizony tartozunk azzal, hogy mi is az életét, életünket adjuk a testvéreinkért. Jézus nem arra várt, hogy mi előre fizessünk, de az, amit ő tett értünk, az minket kötelez arra, hogy mi is az ő példáját tegyük az, aki minket ennyire szeretett, ez a szeretet von minket, hogy ezt a példát kövessük. És nézd meg még a negyedik fejezet 11-es versét, ugyanebben a könyvben. 1 János 4.11 Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy egymást szeressük. Hogy szeressük egymást. Itt nem nagyon hagy kifogást, nem? Ez a három igevers. Hogy bizony tartozunk Istennek azzal, hogy ezt a döntést mi is meghozzuk. Én szeretnélek emlékeztetni téged Isten hűségére. Nem úgy általában, hanem gondold végig a saját életedben, hogy mennyire hűséges Isten. Hogy hogyan menekültél meg az elveszettségbe. Hogy, hogy hogyan hallottad az örömhírt. Én emlékszem, hogy amikor középiskolás voltam, akkor Isten ő volt, Isten küldött amerikai diákokat a shoulingba, hogy halljak először a kereszténységről, és nem tértem meg azonnal, de egy olyan fiatalok szájából hallottam Jézusról, akik, akik láttam, hogy szeretik az Urat, sőt, szeretnek engem, akivel még soha előtte nem találkoztak. Utána hallottam, hogy ők egy keresztény diákszervezetbe járnak, a Timótausba, és kíváncsi lettem, hogy ha van ilyen Magyarországban, én szeretném ezt megismerni, és látom Istennek a, a lépéseit, ahogy vont engem így magához. És amikor elmentem ebbe a diákszervezetbe, hallottam az evangéliumot. Még mindig nem adtam, meg a derek, beadta, nem adtam be a derekamat Istennek, de Isten nagyon tetszett már, tetszett ez a dolog. Tetszett, hogy ő megbocsátja a bűneimet, ezt, ezt úgy el szerettem volna fogadni. De még nem adtam át az életem neki. És olyan 17 éves lehettem, amikor apukám súlyos beteg lett. Előtte is beteg volt, de egyre súlyos volt a betegsége is. 18 éves volt, amikor apukám meghalt. És ez egy nagyon komoly törés volt az én életemben. Mondhatnánk egy tragédia ami megnyomoríthatta volna az én életemet, már előtte négy-öt éven keresztül apukám nem volt ott számunkra. De mégis ezt használta Isten, hogy engem magához vonjam. Ott találtam magam egy keresztény táborban, Nagyváradon, Erdélyben, és a csapatvezetőnk azt mondta, hogy én szeretném, a megmosnánk egymás lábát, úgy, ahogy Jézus tette ezt a tanítványokkal. És ahogy mostuk egymás lábát, én úgy éreztem, hogy Istennel találkozom ha Jézus tette volna, akkor osztott velem. És elkezdtem sírni, és felszakadt bennem az a sok fájdalom, megvallottam a bűneimet Istennek, és, és ott befogadtam az Úr Jézust. Végre már nem csak a bűnbocsánat kellett, hanem átadtam az életem neki. És abban a pillanatban én újjászülettem. És még nem ismertem a Bibliát, nem tudtam, hogy mit mond az ige. De az első igevers, amit Isten a szívemre tett, az, hogy Isten lelke által az ő fiai kiáltják, hogy abbá atyánk. Ami azt jelenti, hogy apuci, apuci. És ez volt a szívemben, hogy Isten most már az apukám. Isten most már az apukám. És aki körülöttem volt, ezt mondogattam neki. Nem tudtam, hogy a Galatta lesz, pontosan ugyanezt mondja. Isten lett az apukám. És látom Isten hűségét, ahogy, ahogy vont engem magához. Remélem, te is látod a saját életedben. Ez tizen... 18 évvel ezelőtt hogy ki kellett számoljam. Húha, 18 év. És, és Isten kegyelme, hogy itt lehetek ma előttetek. Tényleg, Isten kegyelme elég. Remélem, látod ezt a történetet a saját életedben is. És ahogy mennek az évek, ezt így fogja írni Isten. És azt mondja az Efézusi levél, hogy arra váltott meg minket, hogy eljövendő korszakokban Isten kegyelmének magasztalására éljünk. Ez mindig erről fog szólni, hogy Isten kegyelme olyan nagy. De ha látod ezt a ezt a hűséget az életedben. Ha látod Isten jóságát, akkor ez egy döntésre von téged ma. Józsué azt mondta ott a nép előtt, hogy srácok, döntsétek el, hogy kit szolgáltok? Az emóriak isteneit, akik itt laktak, és kiirtotta őket Isten, nem maradt meg belőlük senki. Ez jó, elmondta nem? Akarjátok ezt a használni? Vagy pedig Istent, ami Istenünket, az Urat akarjátok szolgálni? Döntsétek el. Azt mondja nekik, nézzétek meg a 14. versben, hogy most ezért az urat féljétek és őt szolgáljátok, tökéletesen és igazán. Általában azt veszem észre, nehézségként a saját életemben is látom ezt, hogy ha valami újdonság van az életemben, akkor van annak egy fajta izgalma, amikor elkezdünk valami újat. És akkor könnyű menni benne, könnyű haladni előre, de amikor az újdonság izgalma a láb, hagy akkor ott jön be az a döntés, hogy vajon én ezt komolyan gondolom, vagy sem. Legyen ez bármi, sport, hobbi, szabadidő, tevékenység, bármi. De ez az Isten való járásra is igaz. Amikor megtérünk, akkor úgy ilyen szerelmes eufóliában úszunk Istennel, minden új és lenyűgöző, és bizonyos szempontból ez az újdonság izgalma alá tud hagyni, és akkor tudjátok, hogy milyen döntés vár ránk. Ez a hűségnek a döntése hogy vajon tényleg Istennel akarok-e járni, vagy sem. Amikor jönnek a nehézségek is akár, vagy amikor kigunyolnak a hitemét, vajon akkor is Istennel szeretnék járni. És azt mondja itt Józsui nekik, hogy döntsétek el, és akkor szolgáljátok őt tökéletesen és igazán, ne csak fél szívvel. Én tíz évvel ezelőtt hoztam egy döntést, egy templomban, egy baptista templomban, akkor házasodtunk összesáriba. Egy esküdtettem Istennek, hogy hűséges leszek a feleségemhez. És ez az eskü ez engem kötelez. Nem csak ez, én szeretem a feleségemet, de ez egy döntés volt. Hogy én hűséges leszek hozzá, és ő is döntött, hogy hűséges lesz hozzám. A házassági kapcsolatban ez a hűség, ez elengedhetetlen. Ez nem működik úgy, hogy általában hűséges vagyok, néha meg nem. És itt mondja József is ez, hogy hogy figyeljetek, hogy az Urat szolgáljátok, akkor viszont tegyétek igazán és tökéletesen. Abban nem működik, hogy általában is néha nem. Hogy néz az ki egy házas kapcsolatban, hogy 99%-ig hűséges vagy? Ez úgy jól hangzik, nagyon jó, 1% akkor nem. 99 éjszakát a feleségemmel töltök, de egyet nem. Ez házasságtörésnek nevezik. Én nem erre szántam oda a szívemet. És azt gondolom, hogy Isten is hív minket, hogy hozzunk egy tökéletes Döntést. Ez, erről mindjárt még beszélünk, hogy őt szolgáljuk. Hogyan nyilvánul ez meg? Józsui azt mondja, hogy uh, ti választatok Isten és az emóriak között, de én, figyelj, de én és az én házam nép az urat szolgáljuk. Azt mondja Hámosz az ő könyvében, hogy járhat-e úgy két ember, hogy nem egyeznek meg. Járhat-e két személy egymás mellett úgy, hogy nem hoztak egy döntést, hogy egymás mellett mennek? Hát nem igazán. Meg kell egyezniük, és most ezt Istennek kapcsolatban mondja. Választátok ki, hogy melyik úton jártok. Istennel, vagy nem Istennel? Jézus ezt úgy magyarázta, hogy nem lehet két úrnak szolgálni egyszerre. Én nem szolgálatok Istennek, meg a mammonnak. Mert vagy az egyik, egyik mestert szolgálom, a másikat gyűlölöm. A kettő nem fér meg ugyanazon a trónon. Kit akartok szolgálni? Érdekes, hogy ezt a döntést teszi fel József nekik, hogy kit akartok szolgálni? Nem azt kérdezi, hogy figyeljetek, akartok szolgálni? Mert ha akartok szolgálni, akkor tudok egy jó opciót, akkor szolgáljátok az urat. Nem ezt kérdezi, hanem hogy kit akartok szolgálni? Az, hogy én az életemben kit szolgálok, az egy érdekes döntés, de maga a szolgálat az nem döntés kérdése. Minden ember szolgál. Minden ember életében van egy trón. És ami azon a trónon ül, azt szolgáljuk. Ha Isten szolgáljuk, ez a mi kegyelmünk, hogy a világmindenség urát szolgálhatjuk. Nála nagyobb úr nincs. De nem biztos, hogy ő ül az életed trónján. Ülhetsz ott te, ülhetsz ott a, mun ülhet ott a munkád, ülhetsz ott a karriered, ülhet ott a pénz, ülhet ott a, a boldogság után sóvárgás, egy csomó minden más is. Az életünk mindenképpen szolgál valakit vagy valamit. És hogyha megnézzük a repertoárt, hogy kiből választhatunk, azt gondolom, hogy a legjobb döntés Isten szolgálni. Mert ő az, akit ha szolgálunk, ő felépít. Aki azt mondja, hogy titeket nem hívlak más szolgálnak, hanem barátaimnak. Ha valaki az ördögöt szolgálja, azt mondja Jézus róla, hogy ő öl, lop és pusztít. Kit szolgálunk ma? Mindenképpen szolgálunk valakit. Olyan érdekes, mert ez az országgyűlés sikemben történik. Lehet, hogy meg is tudnám mutatni itt egy térképízre erről. Siken két hegy közé esik. Az Ébál, meg a Gerizim, Gerizim hegység közé. Emlékeztek, nem olyan rég volt szó erről a két hegyről. Az egyik az áldások mondásának a hegye, a másik az átok mondásoknak a hegye. Két hegy is. Középen a völgyben ott van sikem. És mintha látnánk magunk előtt Józsait, hogy figyeljetek, kit akartok szolgálni? Az áldások istenét? Vagy inkább a másik hegyet választjátok? De két hegyre egyszerre nem állhattok rá. Illés mondta ugyanezt a Izraelnek emlékeztek a bálpróféták legyőzése után, hogy srácok, meddig akartok kétfelé táncolni? Egy kicsit itt is, kicsit ott is. Döntsétek el, hogy melyik Istent szolgáljátok. Nagy Tamás, ez, ez annyira szűk látó körül. Fekete-fehér. Hát, sajnálom. Nem szolgálatunk két urat egyszerre. És Józsó egy példával jár elő. Nem csak azt mondja, hogy srácok, itt választani kell, hm? hanem azt mondja, hogy én már választottam. Én ma úgy döntök, hogy Isten szolgálom. Én és az én házam népe. Tetszik nekem ez a kifejezés. Nekünk kim van ez a bejáratom? Az előszobánkban ez az ige vers. És uh, remélem nem csak a falon, hanem a szívemben is. Én és az én házam népe az urat szolgáljuk. És Józsué úgy dönt, mint egy apa. Egy férj. ő Izrael vezetője, de nem azt mondja, hogy Izrael, pff, ti az urat kell, hogy szolgáljátok. Nem, azt mondja, hogy én, figyeljetek, én, egy közületek. Én ma az urat szolgálom, őt választam, én és az én házam népe, ti kit? Előjár példával, de a döntést náluk kell hagyni. Ezt a döntést mindenki maga hozza meg. Én, mint apa, mint férj, dönthetek úgy, hogy az én házam, az én családom, Isten útján fog járni. Én a gyermekeimet Isten igényre tanítom. Ezt még nem a gyermekeim döntik el, hogy a mi házunkban kit szolgálunk. Majd a felnőnek eldöntik maguk. De én és az én házam népe, mi az urat szolgáljuk. És József tudta, hogy Isten rábízott rá egy családot, rábízott egy feleséget, rábízott gyermekeket. És ha te ma férj vagy, te ma apa vagy, akkor Isten embereket bízott rád, hogy példaként járj el előttük felelősséged van, mert a te életed hatással van rájuk. Nem csak a saját életed felől döntesz, hanem a te életed döntései hatással vannak a gyermekeid és a feleséged életére is. Dönts az Úr mellett! És mondhat te is, mondhat te is Józsóival, hogy én ma úgy döntök, hogy Isten szolgálom az én házam népével együtt. Itt szeretnék mondani még egy Gondolkodom, hogy most mondjam el, vagy később, nem most mondom. 18 év kereszténység után még kezdőnek számítok, legalábbis József előtt, de egy valamit azt gondolom, hogy Isten megtanított, vagy legalábbis erre azt mondhatom, hogy tanultam erről. Én nem szeretem már ezeket a nagy eskütételeket, hogy ha valaki azt mondja, hogy én megtérek valamiből, és mától kezdve csak Istennek élek. Valahogy már nem tudok olyan lelkes lenni, amikor valaki ilyeneket mond. Mert tudom, hogy így nem lehet dönteni. Isten nem egy ilyesfajta döntést vár tőlünk, egy ilyen érzelmi, nem is feltétlenül átgondolt döntést. Lehet, hogy maga a szándék jó, de nem fog sokra vezetni. Ugye eszembe jut Péter, aki ilyen volt, emlékeztek, aki... Mindig olyan nagyszájú módon mondta, hogy ezek az apró nép, ők elhagynak téged, és pf, piskolta, de én, én nem hagylak el téged. Ők megtagadnak, de én soha. És ismerjük a történetet, hogy mi lett vele. Ugye meglátjuk, hogy mégis hogy tudunk egy ilyen döntést meghozni jól. 16. vers. Erre válaszolta a nép, és ezt mondta. Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az urat, és más isteneket szolgáljunk. A mi istenünk az úr. Ő hozott ki bennünket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a házából és azokat a nagy jeleket tette szemünk láttára. Megőrzött bennünket minden úton, amelyen jártunk, és minden nép között, ahol átvonultunk. Kiűzött előttünk az úr minden népet, az országában lakó emúriakat is. Mi is az urat akarjuk szolgálni, bizony ő a mi istenünk. Milyen klassz, nem? Tehát így földobja Józsai nekik ezt a labdát, hogy döntsetek, és ők azt mondanak, hogy tenni jobb döntés nem is hozhatnának. Mi is az Urat akarjuk szolgálni, úgy, ahogy te. Kaptak egy választási lehetőséget, és ők Isten mellett döntenek. Emlékeztek, hogy Jézus egyszer ezt megkérdezte a tanítványoktól is, hogy amikor mondott egy olyan beszédet, amire a tanítványok nagy része elment, és Jézus odafordult a 12 hez és megkérdezte tőlük, hogy ti sem akartok menni? Mondván, hogy ha hát, akartok, menjetek, hát semmi nem láncol minket össze. És erre Péter mondta azt, hogy de hát, uram, hát hova mehetnénk? Hát te vannak az örök életbeszédei. Mi is az urat akarjuk szolgálni. És nézzétek meg, Józsói mit dönt erre, vagy mit mond nekik. Ekkor Józsói azt mondta a népnek, nem tudjátok, is szolgálni az urat. Mert Szent Istenő, féltön szerető Istenő nem tűrj el a hit szegéseket és a védkeiteket, ha majd elhagyjátok az Urat és idegen Isteneket szolgáltok, akkor ő újra meg újra csapáshoz rátok, és megsemmisít, ha addig jót, tettet, jót tett is veletek. József, mit csinálsz? Hát végre itt egy pillanat, amikor a négy Istent választja, hát, nem, nem mondj már ilyeneket nekik. Gondoljátok el, hogy az utcán megosztod az evangéliumot, így beszélsz valakinek így az Úrról, és azt mondja, hogy én, én is az Urat akarom választani. Hogy le? Á, nem tudta az Urat választani. De, de én imádkozni, akkor be akarom fog. Látom rajta, hogy ez neked nem fog menni, és így lebeszéri róla őket, úgy tűnik. Tehát Józsói, én nem látod, tehát végre, végre úgy helyén van a szívük, eldöntötték. Én azt gondolom, hogy itt nem elbátortalanítja őket. Ez nem arról szól, hogy, hogy Józsói most aláássa az ő tiszta szívük döntését. Hanem csak nagyon egyszerűen nem akarja, hogy egy könnyelmű döntést hozzanak. Józsói nem akarja, hogy egy érzelmi döntést hozzanak. Azt mondja, hogy nem, ti nem, nem ez a fajta, ez nem jó, ez a, amiről ti esküdni akartak, ez nem fog menni. Ti nem tudtok hűségesek lenni Istenhez. Mondja nekik. Hogyha egy ilyen kicsi elbátortanítás, tanítás eltérítette volna őket Isten mellől, akkor ők valóban nem hoztak volna egy komoly döntést. Ha Józsi szavai elegendők lettek volna ahhoz, hogy itt azt mondják, hogy na jó, akkor nekünk nem Isten kell, akkor az ő döntésük amúgy sem tartott volna sokáig. Jézus egyszer a tanítványainak mondta ezt, hogyha nem gyűlölöd meg saját szüleid, testvéred, feleséged, férjed, gyermekeid, akkor nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem tagadja meg önmagát, és nem veszi fel a keresztjét, az nem lehet az én tanítványom. Gondolj, de ez hogy hatotta azokra, akik hallgatták, hogy aztán, magas a léck. Jézus nem azt akarta, hogy úgy hogy én érzelmi alapon kövessék őt, hanem egy döntést várt. Egy komoly döntést. És erre a nép ezt válaszolja. A nép azonban ezt felelte Józsuénak. Nem, mi az urat akarjuk szolgálni. Akkor így szólt Józsu a néphez. Magatok vagytok a tanúi annak, hogy ti választottátok az urat, hogy őt szolgáljátok, ők azt mondták, tanúi vagyunk. Itt egy esküdt tesznek Isten előtt. Nem tudom, hogy kérte el Józsui ezt a szívedre kezelkezett de egy esküt tesznek és hogy már pedig tanúi vagyunk, hogy mi így döntöttünk. Van egy mozgalom, lehet, hogy hallottál is róla, ez a Promise Makers Amerikában, akik így, ö, egy időre elhagyták az urat, de utána meg akarnak térni ebből a bűnös életvitelből, és egy, egy esküt hoznak, egy ígéretet tesznek Isten előtt, Hogy már pedig ők mostantól az urat fogják szolgálni. És, ö, én ezt a mozgalmat inkább promise Breakernek hívom, mert ezek az eskük nem sokáig érnek. Ez azt jelenti, hogy megszegik az esküjüket. Mert az ő Isten való járásukat arra építik, hogy ők hűségesek lesznek Istenhez. Én azt gondolom, hogy a mi Isten való kapcsolatunk arra épül, hogy ő hűséges hozzánk. És nem, hogy én vagyok hűséges hozzá. Én egy esküszegű ember vagyok. Én nem tudok bűn nélkül élni. Ha arra szorulnék, hogy, hogy minden próbálkozásommal meg kell állnom, elbuknék az első kanyar után. Nekem Isten kegyelmére van szükségem. Arra a munkára, amire Józsui emlékeztette őket. Hogy ki legyen szűrve kegyelemmel, hogy az én bűneim kihullanak belőle, és csak Isten hűsége marad benne. Ez a mi, ez a mi járásunknak az alapja Istennel. Nem a mi hűségünk. Egy fogadalmat tesznek Isten előtt, és mondják, hogy esküszünk, tanulj leszünk, bármit mondunk, csak hadd járjunk az Úrral. Most ezért távolítsátok el az idegen Isteneket, amelyek közöttetek vannak, és adjátok oda szíveteket az Úrnak, izraelistenek. A név így felállt Józsefnak az Urat, ami Istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk. Így kötött szövetséget József azon a napon népe javára a rendelkezést és törvényt tárt elég sikerben. Azután beírta József ezeket a dolgokat az Isten törvényének a könyvébe, majd fogott egy nagy követ és odaállította az alá cserfa alá, amely az Úr szent hegyén volt. És ezt mondta Józsui az egész népnek. Ez a kő lesz a tanúbizonság ellenük, mert ezt hallotta az, úrnak minden, mert ez hallotta az Úrnak minden mondását, amikor beszélt velünk. Ez lesz a tanúbizonság ellenetek, ha megtagadjátok isteneteket. Ezután elbocsátotta Józsui a népet, mindenki a maga öregségében. Ígértem nektek, hogy mondok erről a döntésről néhány szót. Mondom, én már nem vagyok túl izgatott, amikor egy ember így odáll Isten és mondja, hogy én mától csak. És akkor folytasd a mandatot. Én többet soha, ó, így, hú, de ó, micsoda lelki ember. De tudom, hogy nem fog sokáig tartani. Tudjátok, hogy miért? Tudom, mert én is éreket csináltam. És így, ah, uram, ó, micsoda a lelki magasság, most, vajtán, egy nagy dicsőítő alkalom után, én most már csak téged, és utána hazamegyek, és elrontom újra és nem tudod a dal arról szólni, hogy Tamás, Tamás, te hűséges... Ez, ez, így, ez így nem fog összeállni, pedig ebben reménykedem, hogy én egyszer elérem azt a pontot. Nem, ide nem jutok el. De mégis egy döntést hozhatok. Tudjátok, hogy mi az a döntés? Az, amit Józsui is hozott, hogy ma én Istent szolgálom. Nekem nem kell előre döntenem egy hétre, egy évre, egy hónapra, mert nem tudok ilyen döntést hozni. Én csak azt tudom, hogy ma... A mai nap, 24 óra, ezt a mai napot, Isten, én neked adom. Jézus mondta a tanítványainak, hogy ne aggódjatok a holnapért. Ne azzal aggódjatok, hogy mi várátok holnap. A holnapnak megvan a maga baja. A mai napban keresétek először Istennek országát, és ráadásul minden más megadatik nektek. Ezt a döntést meghozhatjuk. Nem kell előre, évek fényében. Hozd meg a mai napra nézve. Reggel, amikor Isten előtt vagy, amikor imádkozol, amikor az igét olvasod, az úr szól hozzád, akkor döntsd el, hogy Uram, ma ezt az igét, amit szóltál hozzám, én ezt megtartom, én elrejtem a szívemben. Én nem akarok védkezni ma ellened, segíts nekem. És tudom, amit lemegy a nap, lehet, hogy elrontottad, lélegez be Isten kegyelmét, vald meg a bűneidet, és holnap reggel azt mondja az ige, hogy megújul Isten kegyelmek. Ez újra. Uram, én ma odadom neked az életem, én ma neked oda a családom. én veled akarok járni, téged akarlak szolgálni. És nem évek döntéseiből fog állni így a napot, hanem minden napra szóló döntésből. És így fogsz eljutni majd arra pontra, hogy Józsó éjjel, 110 évesen. Hogy tudjátok, én még mindig úgy döntök, ma is, hogy Istent akarom szolgálni. Egy napot oda tudunk adni Istennek. Az az egy nap pont belefér, hogy átlátjuk, Uram, ezt a napot odadom neked. Nem a holnapot, a mát. Ezt a döntést Isten igenis várja tőlünk. Minden nap. Erre mondja az igaz, hogy hozz egy tökéletes, teljes döntést. Hogy a mai nap nem fél szívvel élsz, hanem ma teljes szívvel Istennek. Nem kell az eskü. Szerintem Isten kuncog, amikor ilyen esküt hozunk. Hogy majd megtanulj. -e. De ha döntesz, Ugye? Azt mondja Józsui nektek, akkor viszont távolítsátok el azt, ami nem való az életetekben. A mai nap. Ha van ma, ami beszenyez minket, ami ma nem való az életünkben, ha azt döntjük, hogy Isten szolgáljuk, akkor bizonyos dolgokat ki kell tennünk az életünkből. Hozzuk meg ezt a döntést ma. Ha mindig újra és újra meg ott találom magam abban a bűnben, én eldöntöm a mai nap, nem megyek oda. Én mai nap kérem Isten segítségét arra a bűnre, arra a tusakodása, arra a gyengeségre. Én a mai napot szállom neked. Ha eljön a holnap, újra meghozhatom ezt a döntést. Pál írja a Galata hogy intelek testvéreim, ne a cse test cselekedeteit tegyétek, hanem a lélekét. Ez egy mindennapi döntés. A test és a lélek viaskodik. Érezzük mindannyian. És én úgy tudok lélekben járni, hogy minden nap eldöntöm, hogy rendben, nem a test dolgait teszem, hanem a lélekét. És az egyik a másikat kiszorítja. Ha én a test dolgait teszem, az kiszorítja a lélek dolgait. Ha a lélek dolgait teszem, az kiszorítja a test dolgait. Ez egy mindennapi döntés. Én azt gondolom, hogy pici, apró döntésekre hív minket Isten. Nem ilyen pátoszi, évekre szólóakra. Kinek szolgáltok ma? Ki akartuk azon a trónon látni? Olvasom még nektek a könyv utolsó verseit. Történt pedig ezek után, hogy meghalt Józsué Nún fia, és az úr szolgálja 110 éves korában. Eltemették örökségének a területén, tírnad szeharban és Efraim-hegyvidékén a Gáshegytől Északra. Izrael az urat szolgált a Józsué egész idejében, és azoknak a véneknek egész idejében, akik túlélték Józsuét és akik ismerték az úrnak mindent tettét, amit Izrael értett. József volt testét, amelyet Egyiptomból hoztak magukkal, Izrael fiai, sikemben temették el. A mezőnek azon a részén, amelyet Jákob bet, meg Hamornak, sikem atyának fiaitól száz pénzért. Ez József fiainak az öröksége lett. Meghalt Eleázár Áron fia is, és eltemették fiának, Fineásnak a városában, Gibeában, amelyet az Efraim hegyvidékén adtak neki. Ez egy szuper könyv. Gondolom, hogy így tanulmányoztátok hétről hétre, így átértétek az izgalmakat, a csatákat, Józsué életét, és Józsué, ahogy biztos hallottátok, egy képe Krisztusnak, így az Ószövetségben, egy előképe, amit győztes hadvezérünknek. De ez a könyv egy temetéssel ér véget. Egy tök jó könyv, nincs vele semmi be gáz, csak éppen azzal ér véget, hogy Józsué meghal. Én annyira hálás vagyok azért, hogy az evangéliumoknak nem így van vége. Hogy a mi története nem így ér véget, hogy olyan klassz életet élt, és meghalt. Hanem három napra rá feltámad. A mi itt van velünk. Jézus Krisztus él, és itt van velünk. Az evangéliumok nem Jézus halálával érnek véget, hanem Jézus feltámadásával azzal, hogy ő hűséges hozzánk. Sőt, azt mondja az új szövetség, hogy amikor mi hűtlenek vagyunk, akkor is hű marad. Erre épül a mi keresztény járásunk. Isten hűségére. És ha szeretnél egy dalt írni, akkor erről szóljon. Ne a te hűségedről, hanem Isten hűségéről. Még egy gondolat, és tényleg befejezem. A János evangélium az egyik kedvenc evangéliumom. Sőt, nem az egyik, a kedvenc evangéliumom. És abban is talán a 21. fejezet, egy kicsit ilyen tojás. Mert a 20. fejezetben, ugye János már beszámol arról, hogy ott az üres sír, Jézus feltámadt, látták, szent tanúk, sőt leír egy ilyen. Tök jó véget. Így kéne befejezni egy evangéliumot. Azt mondja, sok más jelet Jézus a tanítványai szeme látára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek, és mindezek viszont azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen a nevében. Amen. Pont is vége. De nem. János evangéliumának még nincs vége, jön még egy 21. fejezet. És akkor minek még ez a 21. fejezet? Egy tök jó véget írt hozzá János. Miért kell hozzá ez a vége? Most jön Péter, <gül> a nagyszájú. Ugye, aki szeretett ilyen nagy döntéseket hozni, hogy én mától, én soha, mindenki más, elbukik, de én nem, hát ő mind. Elrontotta ezt, amit itt az előbb próbált mesküvön megfogadni. Egy szolgáló lány szavaira megtagadta Jézus Krisztust. Nem Pilátus előtt, vagy a Heródes előtt. Egy szolgáló lány kérdő szavaira azt mondta, hogy én soha nem ismertem ezt az embert. Sőt, szitkozódott és átkozódott. A saját eskü nem működött. A saját hűségre építés nem tart sokáig. És Péter ott találta magát összetörve, kudarcokban, és azt mondta, hogy visszamegyek halászni. Erről beszél nekünk a 21. fejezet. Péter visszament halászni, és újra nem fog semmit. Kim van a parton, de azt gondolta, hogy ő visszamegy abba az életbe, amit már valahogy ismer. Mert neki annyira fájt ez a kudarc, amit elkövetett, amiben találta magát Jézus. És föltámad, de ő nem akar a szemébe nézni, mert eszébe jut, hogy mekkorát bukott ő. Ő erre fog emlékezni. És amikor kin halászik, Jézus oda jön hozzájuk, Emlékeztek a csodálatos halfogásra, ne odavest ki a hálót Péter a másikra, és Péternek beugrik. Ah! Sőt, még János is mondja, ez az úr, Péter beugrik a, a vízbe, kiúszik Jézushoz, és a legcsodálatosabb rész itt történik. Ahogy Jézus fogadja Pétert, nem kiabál vele, nem letorkolja, nem azt mondja, hogy hogy tehetted Péter, hiszen megígérted, hanem készít neki vacsorát. Az, amiért Péter kiment, és nem fogott semmit, ott várta, egy sült hal, megetette, mindig jobb a úgy beszélni, hogy már van valami hasában, ezt is hölgyek, ajánlom, hogy megtanuljátok. Sokkal tartalmasabb és előrebbibőbb a beszélgetést. És utána megkérdezi Jézus Pétertől. Péter, szeretsz engem? Igen? Szeretlek. Akkor legeltest az én jubaimat. Péter, Szeretsz engem? Igen. És te tudod, Jézus. Akkor tápláld az én joaimat. Őrizd őket. Legeltesd őket. És háromszor fölteszi neki ugyanazt a kérdést. És Péternek döntenie kell. Mi volt a döntés? Szeretsz engem, Péter? Ez volt a döntés. Hogy erre igen, nem vagy nem, válaszol. Igen akkor tedd meg ezt. Ez lesz a motiváció, Péter. Jézus nem emlékeztette a bűnére. Nem emlékeztette a kudarcára. Azokat ő elfedezte a keresztem. Azok már nem voltak ott. Már nem volt, mire emlékezni itt Péternek. Nem volt szemrehányás. Itt már csak döntésre hívás volt. Péter, szeretsz? Hogy gyere! Van egy elhívásod. Legeltesd az én Jóahimat. Isten hív minket egy döntése. Annak fényében, aki ő. Az ő jóságának a fényében, ő hív minket egy döntése. Nem egy ilyen életre szóló döntés, hanem elég a mai nap. Szereted Jézus Krisztust. Ha igen, akkor kövesd őt. Ha van valami bűn az életedben, akkor a mai napban menj oda Isten elé, és ter le. Vald meg, engedd, hogy megtisztítson. És ő arra bűnre többet nem emlékezik meg. Dönts az Úr mellett, hogy ma őt akarod szolgálni, vele akarsz járni. És amikor holnap följön a nap, ezt a döntést újra meghozhatod. És figyeld meg, hogy ő mit végez az életedben. Az a dal, ami az életed végén összeáll, az arról fog szólni, hogy Isten hűséges mindenkor. Mert amikor mi hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű marad. Isten olyan jó hozzánk. Imádkozzunk. Menjünk, etyen, köszönjük neked ezt a könyvet, Józsué könyvét. Köszönjük, hogy a keresztény élet mintáját látjuk ebben a könyvben. De köszönjük, hogy nekünk jobb van, mint Józsué. Nekünk Jézusunk van. Köszönöm, hogy Te meghaltál és feltámadtál, hogy minden bűnünkből megváltottál. Köszönöm, hogy elhívtál és örök életet adtál. És köszönöm, hogy újra és újra nálad van helyreállás, van bűnből való megtérés, van döntés, helyzet, hogy téged választunk. Köszönöm, Uram, hogy ma is hívsz minket, és kérdezed a szívünktől, hogy szeretünk-e téged. És Uram, a mi válaszunk, hogy az igen szeretünk. Hálásak vagyunk, érted? Köszönjük a Te szeretetedet, Uram. Köszönöm, hogy előbb szerettél minket. Köszönöm, hogy hűséges vagy mindenkor. És Uram, mi ezért akarunk Téged választani. Ha van bármi olyan területe az életünknek, ahol, ahol ez a döntés azt hozza, hogy ki kell tennünk valamit, hogy arra hívsz, hogy térjünk meg valamiből, kérlek emlékeztess arra, Uram. A mai napban mi szálljuk a szívünket teljesen Neked. Szeretnénk egy szeretett kapcsolatban élni, ahol úgy válaszolunk neked, hogy szívünk teljességéből, teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes elmékből szeretünk téged. Köszönöm, hogy Pétert se vetetted el, és hogyha ő megállhatott előtted, akkor biztos, hogy mi is. Ha ő kapott egy újabb esélyt, akkor mi is. Ha őt elhívtat, hogy szolgáljon, akkor minket is. Áraz ránk a te lelkedet, Uram. Imádkozom, hogy megfuthassuk az előttünk lévő pályát, hogy azokat a harcokat, amiket elénk teszel, azt meg tudjuk jól harcolni, és a hitet megtartsuk. És végül az a korona, ami nekünk eltétetett, azt megkapjuk. És hogy te dicsőj meg. Az életünk dala róla szóljon, hogy te mindenkor hűséges vagy. Én köszönöm a testvéreimet, köszönöm, hogy mindannyiunk életében munkálkodsz, Köszönöm ezt a gyülekezetet, nagyon hálás vagyok érte. Köszönöm ezt a várost, és hogy kedves neked azokat az emberek, akik itt laknak. Hívd el sokukat, Uram. Menj, hadd lássák a te megmentő kegyelmedet, Jézus. A te nevedben imádkoztam. Amen.